I swear to God, I swear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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخلفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله وعاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله فدهري ملئني هذا ترا آخر dari hari tashrif tanggal 15 tanggal 13 Zulhijah hari yang mulia Maka masih ada kesempatan untuk kita beramal saleh sampai sebelum maghrib nanti maka perbanyaklah kita di dalam bertasbih perbanyaklah kita berzikir bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir begitulah sunah Rasulullah sallallahu pada hari-hari tasyrik Beliau masih menyembelih kurban. Beliau mengatakan hari-hari ini adalah hari kalian untuk makan dan minum. Maka jalankanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam, "Iqra' billahi minasy-syaithanir-rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azhim wa hayya Muhammad, engkau itu memiliki budi luhur, engkau berbudi luhur, budi pekertimu baik, engkau memiliki akhlak yang baik." Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipilih tunjuk menjadi rasulullah utusan Allah Tungguk menjadi nabi kita nabi akhir zaman nabi yang terakhir untuk membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala mengenal syurga Allah Subhanahu wa ta'ala mengenal alam ini dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan padanya mukjizat yaitu Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala memuji langsung Mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Innaka la'ala khulukin azim Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang luar biasa Beliau manusia seperti kita Beliau juga makan, beliau minum, beliau menikah, beristri dan punya anak Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam yang lainnya Di dalam surat Al-Imran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدعا يتنكر سرات اسم وابلو ثم بلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وهي محمد Allah ingin mengajarkan kepada kita. Allah ingin mengajarkan kepada kita. Kesungguhnya akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu seperti apa? Allah mengatakan, Wahai Muhammad, fadma rahmatin min Allah. Berkat rahmat Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa Taala kepadaMu, kamu bersikap lemah lembut kepada para pengikutMu. Allah bercerita. Bahawa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang baik. Apa? Lemah lembut terhadap pengikutnya. Nabi tidak pernah berkasar pada pengikutnya. Nabi tidak pernah marah-marah pada pengikutnya. Nabi tidak pernah mencari memaki orang orang yang menjalankan perintah Allah yang merupakan pengikut. Bacaan firman Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أسداد على الكفار رحماء بينهم محمد ادله رسول الله ديما في الدنيا في الدنيا adalah أسداد على الكفار قال ده ردي بنورانك enggak kenal lo ya رسول الله ingin menunjukkan bahwa jawabannya orang muslim, orang beriman hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang percaya adanya Allah dan hari akhir itu apa? jahzah terhadap orang-orang kafir. di depan orang kafir jahzah. tetapi, ruha ma'u bainahum, sesama orang beriman, lemah lembut. tidak dicampokkan oleh Rasulullah Jika sesama orang beriman, yang satu mencela, yang satu memaki, yang satu mentahzir, yang satu apa lagi. Nungihkan saudaranya sendiri. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Semuanya itu kita sudah dapatkan dengan apa? rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Maka Allah teruskan sabina rahmati min Allahi lintaluh. Karena rahmat Allah engkau bisa berlemah lembut dengan perikutmu ayah Muhammad. Kemudian Allah lanjutkan walau kun tafazan ghairi al qalbi lenfadu min tauhid. Dengar. Sekiranya kamu kasar lagi keras hati kepada pengikutmu niscaya mereka akan menjauhi kamu. Maka di dalam kita berda'wah, di dalam kita bergaul, di dalam kita bermasyarakat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengejar mengajarkan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat ini, "Walau kunta farran ghalizan al-qalbi, lan fardu min hawlik." Kalau otot-ototan, kalau Allah akan ditinggal sama umat. Maka di dalam sabdanya Rasulullah Wasallam bersabda, Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunafiru. Termudahlah jangan untuk bersulit. Dan bikin orang senang terhadap Islam. Jangan untuk bikin orang-orang pada -orang kabur dari Islam, lari meninggalkan Islam. Terkadang orang melihat seorang Islam sama-sama Muslim, beda partainya, beda kelompoknya, saling memusli. Kenapa itu terjadi? Padahal Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan demikian. Kita perhatikan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ceritakan bagaimana akhlak Rasulullah itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, Maafkan hukum. Wahai Muhammad, maafkanlah orang-orang mukmin yang bersalah. Maafkan orang-orang mukmin yang bersalah itu. Ini sifat Rasulullah. Tidak langsung menuduh ketika ada yang berbuat salah. Tidak langsung menghukum orang yang berbuat salah. Tetapi maafkan dulu. Nasih hati. Ajarkan padanya din yang benar. Tunjukkan akhlak yang baik. Sa'afu anhum kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Wa staghfirullah. Maafkan dan mohonkan ampun untuk mereka. Baik orang ini sudah melakukan kesalahan mungkin anak kita, mungkin anggota kita, mungkin murid kita, Maafkan dia kemudian mintakan ampun untuk Ya Allah, tolong ampuni fulan. Dan ini sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia. dia ya Allah tulis, kenapa Allah tulis? Karena beliau menjahankan ayat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa syawirhum fil amri. Wahai Muhammad bermusyawarahlah dalam urusan-urusan keduniaan mereka urusan dunia, silakan, bisa kita bermusyawarah, bisa kita bertanya Tetapi untuk urusan din urusan dengan Allah, Allah sudah ajarkan untuk urusan dunia kita masih bisa atau suatu ketika Rasulullah SAW melihat salah seorang sahabat Nabi salah seorang sahabatnya naik memanjat pohon kurma Rasulullah bertanya sedang apa engkau? sedang apa engkau lagi-mengapain lagi kamu di atas itu? dikiranya orang ini pertanyaan Rasulullah itu melarang untuk dia memanjat pohon kurma. sementara dia sedang mengawinkan pohon kurma itu. pada tahun itu ternyata orang tadi tidak panen. kemudian mengadilah kepada Rasulullah sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ada apa? Wahai Rasulullah, waktu saya memanjat Tuhan kurma, ingin mengawinkan kurma itu, anda melarang saya. Kata Rasulullah saya tidak melarang kamu. Adapun untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan agama, maka kembalikan pada aku. Tetapi urusan yang berkaitan dengan duniamu, engkau lebih mengetahui tentang hal itu. Rasulullah, wa syawirhum fil amr. Urusan agama, mana? Firman Allah Mana sabda Nabi Urusan dunia kita lebih mengetahuinya Jika kalau kita mau bermusyawarah dengan Rasulullah silakan. Dan Allah benarkan itu fil amr. Kemudian lanjut Allah mengatakan Fa ala Allah. Jika kamu telah berketetapan hati Maka pasrahkanlah dirimu kepada Allah Sungguh Allah mencintai orang-orang yang pasrah kepada ketetapan Allah Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mengatakan: "Ia menurunkan Allah, fana ghalibakum, waiyaqdirum kamilah lizi menurunkan min bageh, walaallah fala yatawakalil muaminun. Wahai mukmin! Jika Allah menolong kalian dalam mengalahkan musuh, maka tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah melemahkan kalian dalam menghadapi musuh Maka siapakah yang dapat memberikan pertolongan kepada kalian selain Allah? Hanya kepada Allah lah orang-orang mu'lim seharusnya berserah diri. Allah mengajarkan. Maha rahman Allah. Laha rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya Allah mengajarkan kepada kita. Makanya syirman Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman. al Al-Quran. Al-Lama Al-Insan. al, al bayan Allah lah Ar-Rahman. Anlam Al Quran yang mengajarkan Al Quran kepada Muhammad tapi Muhammad mengajarkannya kepada kita. Karena sifat Rahman Allah itu, karena sifat kasih dan sayangnya Allah, Allah ajarkan kepada kita semuanya. Maka pelajari Al Quran, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiru contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah akhlak Rasulullah yang Allah ceritakan. Kemudian pada ayat 161 Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan lagi wa ma kana an-nabiy an yaghlu wa ma kana nabi sama sekali tidak patut dicurigai berbuat curang nabi tidak bisa kita mencurigai ah jangan-jangan nabi berlaku curang wa man yaghlu ya'asi bima ghalla yawm siapa saja yang kurang dalam mengurus hak orang Kelah dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa hasil kesurangannya ini. Kemudian kata Allah, Sume tua kullu wa kullunak simna kasabat wa humna ayatul. Kemudian setiap orang akan diberi balasan dengan sempurna atas perbuatannya. Mereka tidak akan dirugikan dalam pemberian balasan di akhirat sebaitul. Allah ingat, nabi itu tidak mungkin berlaku curang. Ada yang mengatakan, ah jangan-jangan Nabi berlaku curang. Ah jangan-jangan Nabi berbohong. Ah jangan-jangan Nabi enggak sampaikan semua wahyu ini. Dan banyak hal lain. Kecurigaan kita kepada Rasulullah, jangan-jangan, jangan-jangan. Itu tidak dibenarkan oleh Allah. Tidak pantas. Begitu juga kita. Allah ingin mengajarkan kepada kita, agar supaya kita jangan berlaku curang dalam segala halnya. Karena kalau kita sampai berani berlaku curang dalam hal yang paling kecil. Maka Allah katakan, kalau kalian akan membawa hal yang kalian lakukan itu, menuju Allah berhadapan dengan Allah. Allah tidak akan kurang. Seberapa maksiat yang kita kerjakan, kita akan membawa keberadaan Allah, sesuai dengan kapal hitam yang kita kerjakan. Makanya hati-hati. Dan Allah katakan, Allah tidak akan menjelakul Allah. Ma'asyur al muslimin rahimahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada akhir suratul kahfi fa man kana yirju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan salih kita paham kita akan ketemu dengan Allah Allah ajarkan juga bagaimana kalau kita baru bertemu dengan Allah kata Allah siapapun yang menginginkan pertemuan dengan Allah fal ya'mal amalan salih maka beramallah dengan amalan salih Ayo kita bikin. Ayo kita kerjakan amal-amal yang saleh. Wala yushrik bi ibadati rabbihi Jangan sampai kalian menduakan Allah, berlaku syirik. Seperti so, orang-orang yang punya akal, orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman kepada Allah percaya akan adanya Allah dan hari kiamat yang menggunakan otaknya untuk berfikir, pasti dia akan memikirkan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kelak di akhirat Berarti apa yang saya siapkan saat ini. Allah tidak pernah memberikan pahalanya di dunia langsung. Pahala yang akan kita dapatkan besok di akhirat. Sekarang, ngapain kita beramal salih. Terbanyaklah amal salih. Kita simpan amal salih. Saya sedang mengerjakan salat. Saya harapkan jangan ada yang tahu. Biar hanya Allah yang mengetahui. Simpan amal-amal salih kita. Supaya apa? Supaya kelak kita bertemu Allah di hari kiamat. Allah sudah siapkan pahala yang Allah simpankan untuk kita saat ini. Simpan amal-amal salih kita saat ini, nanti Allah akan berikan pahala yang Allah simpankan untuk kita besok di akhirat. Maka perdanya amal salih, jangan ada yang tahu. Jikalau hanya kita Allah yang tahu sendiri, maka lakukan. Terkadang, sebagai contoh, kita ingin, kita telah sudah mendapatkan sesuatu yang sangat menggembira. Mungkin anak ini seorang anak yang mendapatkan nilai yang a di sekolahnya, pulang ke rumah ingin diberitakan pada ibunya, ternyata ibunya masih sibuk dengan masakannya, ataupun dengan penggorengannya di dapur, ibunya enggak sempat mendengarkan apa yang ingin diceritakan dicat, oleh anaknya. -anak. Akhirnya anak itu kecewa, ah ternyata ibu enggak bisa mendengarkan yang saya mau kabarkan, berita gembira. Mungkin ada seorang karyawan datang pada bosnya Mau bercerita Kalau kerjaannya sudah selesai Ternyata bosnya masih sibuk menelpon yang lain Dengan dengan bisnis yang lain Akhirnya orang tadi karyawannya kecewa Ah ternyata bos sedang sibuk Enggak jadi diurungkan niatnya Dikurungkan niatnya Mungkin ada seorang anggota Bertemu pada atasannya Memberitahukan, ingin memberitahukan hal yang Menyenangkan dirinya Ternyata atasannya sedih ada atasannya lagi keluar kota akhirnya enggak jadi sedih rasanya tetapi kesedihan itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit tapi bayangkan ketika kita berhadapan ketemu dengan Allah ternyata kita Allah enggak senang dengan kita enggak ada kebahagiaan antara kita dengan Allah ketika itu padahal kita sedang berduaan dengan Allah Kelajuan akhirat, Dan bagaimana rasanya? Di situ orang-orang yang paling celaka. Dikiranya tidak ada kematian, ternyata dia mati. Dikiranya tidak ada hari pembalasan, ternyata ada hari pembalasan. Tidak memiliki amal soleh, maka celakalah orang tadi. Maka simpanlah amal soleh kita mulai sejak hari ini. Mulai saat ini simpanlah amal-amal soleh -amal kita itu agar kita bawa ke depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senang, Allah pun bahagia, Allah pun senang. Kita bahagi Allah SWT. Siapa yang akan kita tiru? Siapa yang akan kita tiru di dalam kita melewati, mengaruhi kehidupan dunia ini jika bukan Rasulullah yang Allah puji akhlaknya di dalam Al-Quran? Terbanyaklah amal salif. Terbanyaklah amal salif karena tidak ada amal salif yang Allah balas dengan satu pahala. Kita tersenyum Allah balas dengan sepuluh. Sekecil apapun amal saleh tidak mungkin Allah membalasnya dengan satu pahala. Allah jadi dalam surah al-An'am semua kebaikan satu kebaikan Allah balas dengan sepuluh kebaikan itu minimal. Maka berbahagialah kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Hilangkan sifat curiga pada sesama mukmin. Hilangkan curigaan kita pada orang-orang dekat kita. Orang-orang yang percaya pada kita hilangkan semuanya Itulah sifat zil yang ada pada diri. Hilangkan kita. Karena Rasulullah tidak memiliki sifat zil di dalam hati. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita di dalam surat al hasyik. Sebuah doa yang indah. Rabbana gfirlana Wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman Wala taj'al fi qulubina zil Zillan lilazina amanu Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang beriman. Saudara-saudara kami yang lebih dulu masuk Islam. Yang lebih dulu beriman kepadamu, ya Allah. Ampuni dosa mereka. Maka suatu ketika ada orang-orang si'ah. Datang bertemu dengan Imam Ja'far al sadiq Wahai Ja'far, wahai imam. Bagaimana anda? Terhadap sahabat, terhadap Abu Bakar, Umar dan Ismail. Tidakkah anda mau menjelanya? Contohlah siapa sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar dan Usman. ataupun Imam Ja'far As-Sadiq, cucunya Ali bin Abi Talib, cucu Hassan, Ya, Imam Kelima. Apa kata Imam Ja'far As-Sadiq? Rabbana fillinna wali ikhwanina alladheena sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladheena amanu. Rabbana innaka anta Ghafurur Rahim. Wahai orang-orang syiah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengajarkan kepada kita, agar kita mendoakan orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, agar Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kenapa anda mencela mereka? Kenapa orang-orang syiah mencela Abu Bakar, kenapa orang-orang syiah mencela Umar, mencela Utsman? sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memohonkan ampun untuk mereka? Berarti orang-orang syiah enggak percaya pada Quran. Tidak mau menjalankan Qur'an Kalau orang yang tidak mau menjalankan Qur'an Tidak mau beramal dengan Al-Quran Maka orang ini apakah layak Masih disebut sebagai orang Islam Pelajaran yang sangat indah Dengan satu jawaban Al-Quran dari Imam Ja'far al-Sadiq Di Suratul Al Hasyr. Makanya kita dituntut untuk mendoakan Orang-orang tua kita mungkin yang Sebelum sudah meninggal duluan. Orang-orang yang beriman sebelum kita doakan semuanya. Allahumma qinil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'miyat. Doakan mereka. Itulah ajaran Allah. Itulah ajaran Islam. Bukan kita mencela, apalagi dengan sesama yang masih hidup. Yang mati saja Allah tidak mengajarkan untuk kita cela mereka. Allah ajarkan untuk kita mohonkan ampun untuk mereka. Dan itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. يقول قول هذا واسفروا الله العظيم لي ولكم النساء المسلمين والمسلمات فاسفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين. وَبِهِ نَسْتَعِينُوا عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَ وَالْجِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَضْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدْ عَشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهِ Sungguh al adalah mu'jizat. Sekiranya kita mau mendalami Al-Quran, tentu kita akan mendapatkan jawaban yang sungguh sangat luar biasa. Yang mungkin selama ini kita cari-cari dan kita butuhkan. Itulah tadi sekelumit akhlak Rasulullah. Tadi beberapa ayat yang ada di dalam surah Al-Imran. Tinggal kita siapa yang mau meneruskan bacaannya di rumah. Tentu dia akan mendapatkan lebih banyak dari itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi di dalam surah al Ahraf. سورة الكهف آيات 42 و 43 الرز بالله بن سيطان الرجم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون وندعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت Hudud Rabbina bil hukum, danudu antilkom al jannah, auristmuha bima kumtum ta'amlun. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga dua ayat ini kita renungkan baik-baik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Adapun orang-orang yang beriman, orang yang percaya akan adanya Allah dan hari akhirat. Dan orang-orang yang beramal saleh, yang senantiasa melakukan kebajikan, yang diperintahkan oleh Allah, dia kerjakan, yang dilarang oleh Allah, dia tinggalkan. Orang-orang yang seperti ini, mereka hanya kami bebani sesuai kemampuan masing-masing. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebani apa yang kita tidak mampu. Yang kita mampu kerjakan saat ini, maka kerjakan. Yang mampu saat ini kita tinggalkan, yang Allah perintahkan untuk kita tinggalkan, maka tinggalkanlah semampu kita. Allah tidak pernah membebani kita. Sekiranya kita bermaksiat kepada Allah Maka cepat-cepat bertawabat kepada Allah Mohon ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kita bukan malaikat yang senantiasa taat Dan kita juga bukan iblis yang senantiasa bermaksiat Kita manusia yang Allah ciptakan yang terkadang imannya bernaik Dan terkadang imannya turun Maka sadarlah itu Dan Allah tidak pernah membebani kita dengan hal-hal yang tidak kita mampu untuk lakukan Maka Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengatakan Mereka menjadi penghuni syurga dan kekal di dalamnya Siapapun dia beriman beramal khalif melakukan amalan-amalan sesuai kemampuannya tempatnya di surga tempatnya di jannah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu maka berbahagialah kita wahai kaum muslimin rahimakumullah kemudian Allah subhanahuwataala tekankan wanazana ma'fi sudurhim min ghlin Allah bercerita Allah di hari akhirat, telah ketika Allah sudah tempatkan masing-masing kita di dalam surga, Allah katakan kami bersihkan hati orang-orang mukmin dari rasa benci kepada sesamanya. Di mana ini? Di surga, di Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. Jannatin تجري من تحتها الانهار. Di dalam surga, Allah hilangkan semua perasaan dendam dan dengki antar sesama kita. Tidak ada dengki di dalam surga. Jikalau kita mengetahui di surga tidak ada denfi. maka ciptakanlah surga sebelum kita masuk ke surga. Bilangkan perasaan denfi di dunia, saling mencurigai sesama. maka kita akan merasakan bagaimana indahnya di besok, besok di surga. Allah mengatakan, Allah melanjutkan ayatnya, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka berkata segala ungkapan puji dan syukur hanyalah berhak ditujukan kepada Allah Tuhan yang telah memberi hidayah Islam kepada kami maka berbahagialah kita yang sudah Allah berikan Islam kemudian Allah melanjutkan sekiranya kami tidak diberi hidayah oleh Allah niscaya kami tidak akan masuk Islam telah datang Rasul-Rasul dari Tuhan kami yang membawa Islam para ahli surga itu diberitahu inilah surga yang diwariskan kepada kalian karena kalian di dunia dahulu tekun beramal salih kuncinya beramal salih terbanyaklah amal-amalan yang baik sekecil apapun Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya menyingkirkan duri dari jalan ya. al-imanu bidu'un wasabu'una syubah Fa'alaha kalimatul la ilaha illallah, wa adnaha imatul azan al-tarikh. Walhayau syubhatun min al-iman. Keimanan itu memiliki 70 lebih cabang. Yang paling tinggi dari keimanan adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan diri dari jalan menyingkirkan duri dari jalan. Kata jika kita melihat ada sesuatu yang tidak baik, batukah, kaca kah, beling kah, duri kah dari jalan yang akan mengganggu manusia, kita singkirkan. Ketahuilah kita sesungguhnya adalah orang yang beriman. Ketahuilah sesungguhnya kita adalah orang yang beriman, biarpun kita hanya menyingkirkan duri dari jalan dan Allah mengatakan orang yang beriman dan beramal saleh. Dan itu amal saleh. Menyingkirkan duri dari jalan itu amal saleh. Di mana orang yang beriman dan beramal saleh tempatnya? Tempatnya di surga. Janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka jangan pernah kita meremehkan amal yang kecil. Biarpun hanya menyingkirkan duri dari jalan. Wal hayau tsuhbatun minal iman. Dan rasa malu itu salah satu bagian dari keimanan demikian khutbah yang bisa kami sampaikan agar supaya hari yang terakhir dari hari tasyrik kita isi dengan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Tapi ada waktu sampai nanti maghrib, terbanyak amal saleh. Yang mahasilatul rahim Pahalanya digandakan Bulan Zul Hijjah Salah satu bulan yang Allah muliakan Maka berbanyaklah amal salih di dalamnya Sebagai penutup Simpanlah amal salih itu Di dunia saat ini Nanti kita akan mengambil pahala kita Yang Allah simpankan untuk kita di akhirat kelak. Ma'ashiral muslimin Rahimakumullah Sebelum kita tutup Marilah kita sama-sama berdoa menjatkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang ada di Suriah, saudara-saudara kita yang ada di Mesir, di Palestina, di Somalia, di Filipina dan di belahan bumi yang lainnya yang sedang tersindas dan dizalimi agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memberikan kemenangan untuk mereka. Allahumma sallil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Al-ahya' minhum wal-amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Ya Allah, ampunilah tatkala muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Allahumma ridhil ikhwana al-mujahidin fi Filastin, wa sibil fi ad-Dakhah wa fi Arakan wa fi kulli makan. Ya Allah, berilah kemenangan pada saudara-saudara kami di negeri Syam, di Arakan, di Rohinia dan di seluruh tempat di belahan bumi yang berada Allah. Ya Allah berikanlah kemenangan untuk mereka Dan kalahkanlah orang-orang yang memusuhi dan menzalimi mereka Ya Allah Menangkanlah Islam dan kaum muslimin Menangkan Islam dan kaum muslimin Menangkan Islam dan kaum muslimin Allahumma rabbana Hablana min azwabina Wazurriyatina furrata a'in wa lil lilmuttaqina imama Ya Allah anugerahkan untuk kami Pasangan-pasangan yang saleh dan falihah Keluarga yang sakinah, mewaddah, warahmah. Juga anak-anak yang menjadi penyujuk mata kami, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarahamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa menzalimi diri. Jikalau bukan kerana rahmatmu dan ampunanmu, ya Allah. niscaya kami selalu menjadi hamba-hambamu yang merugi. Allahumma arkilna aljannad al-cirdausal a'la. Allahumma hadhilna aljannata alfirdausa alahla ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga firdaus yang paling tinggi masukkanlah kami beserta keluarga dan orang-orang tua kami ke dalam surga firdaus yang paling tinggi Allahumma ajirna minan selamatkan kami dari siksa api neraka ya Allah jauhkan kami dari api neraka ya Allah Allahumma taqabbal minna salatana wa shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya, ya Allah terimalah salat-salat kami Puasa kami, kurban kami, dan ibadah-ibadah kami yang lainnya, Ya Allah, wahai yang penerima, wahai yang maha menerima dan maha mendengar segala permohonan, tabananatina di dunia htenah, ma fi alakhirah htenah, wafina azaban naf. Ya Allah, anugerahkan untuk kami kebaikan di dunia, juga anugerahkan untuk kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari sisaan api neraka. Subhanallah. إن الله يعمر بالعدل والإحسان، ويتايد القربة، وينهى عن الفحش والمنكر والبغي. نعيمكم لعلكم تذكرون. وذكر الله العظيم يذكركم، وشكره على نعمه يذكركم. ولا ذكر ولا ذكر الله أكبر. حق من صلاة. but there are so many things I don't but use, but it works almost like a temple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 that we are from the law school, and that's the case. Oh, Lord.